Elhúzta a száját, ami nem volt túl jó ötlet, hiszen az összekapcsolt sebe egy kicsit még fájt. Fáj a fejem, ha grimaszolok, felelte. Nagyszerű, akkor ne grimaszolj. Meddig kell bent maradnom, amíg a doki nem mondja, hogy hazavihetünk. Elkerekedett a szeme. Hirtelen rettenetesen izgatott lett. Haza? Én nem akarok hazamenni.